Ku meraih ku kumpul semua, perlu ice, call me hit the bando. Cool stress bukan stereotip, ini case, call me hit the bando. Kau meraih ku kumpul semua, perlu ice, call me hit the bando. Oh. Kuah spread Bukan stearotype Ini guys Kami hidup baru Kami merais Kau pula meraihkan Walling guys Ku tak kisah apa ancaman Ku kejutan Buat letupan setiap aliran Ku tak layan Panggilan kurang seruan Sini kencing Takkan termakan Kata seri gelas selalu gila Mengejar bintang Di alam semesta kau menggali mencari hasil untuk keluarga Raja di penghalang buka kasih. sini boleh tolong berlah Pecutan stetik menaik ke atas Harus bahaya entah siapa boleh dapat cantas Kegerakan pantas Gerak tempur dari bawah tidak pintas Rendah diri ke bawah impianku terbang ke atas Perasaan lepas tak perlu ia ya. Ku naik ke atas takkan Lepas, lagi bernafas Faktaku hmm. lepas kerja keras Insya Allah Rezki ku lepas Aku definisi hasil bukti dari bermimpi Flex Cita-cita tinggi Sampai mati aku dah yeah. kira Do the flock of flow Six separate enemy yang toxic Bagi kejutan elektro hingga paralyze Kau stop toxic So edit Enemy spot ku cute, but it gets nice Masih akan baris Dari lulu wiri hati tak jemur jemur baik. Hit bars, bazookas, and the bomb is up, me. Let it kill assassin Pembungu bersiri kuji level the theater To defeat if and I must kill them all in uh. Yes sir, yes sir Pecut pandu laju, did I go bad 24-7 grind, tell yeah. Yeah. the b-move Sabi dah pulit play California now, yeah. let the clock and the hit your banjo I see you gotta do a gang in town Get a ghost, get a cross, press and rolls Boom, play, like a banjo Boom, cool, pull em, boom, cool, pull em dance floor, get a shoot, mereka yes. jadi masa putera di hati, kata garis dalam majlis satu mati. Your lady love my ice roll, stereotype and soul. Malaysia ke pelado, give me back, give me that, my 63. Flow for cattle rise them, komunikasi tengok sinetis simoni evolusi kisah si khas pernah ice them. Oh. Aku melalui, aku kongpush semula, perlu ice, call me hit the bandu. Oh, you and friend, bukan stereotype. Ini case, call me the bandu. You know, ini fakta bukan outa Ini klik bukan one hit wanda Jaga kata dengan tata dalam kota jaga tata. Bunda minda jangan cuba kami OD dengan fakta Satu langkah semua arah macam kami buah raja Dalam scene korang slow Kami macam fast forward korang slow Yeah for real tak perlukan cape kami utama korang cameo Ipaknya macam A-Tong Bertahun nasel tanpa melancong Kami mendaki tak minta gendong Sekarang kau tadi kami dukung Siapa kosong? Fikir ku padut silakan panjong Kepala gantong Riwayat geramat kigayat kandong Berapa banyak hit? Kenapa tak nampak di dalam jartang? K-over Itu pun cara ramai terasa habat Jinny unit Melangkah jauh lebih kuasa kuda Ku tiada limit Tengok borak siapa nyala masih bawa tanah. Siapa bilang kita tinggal lupakan sejarah lama. Bagaimanapun bercanda tetap rencana yang sama. Iyo iyo. Hola hola. Ada. Mana mat lumat mana lumat berapa kerat apa sahaja ratus kerat lumat. Galam nak sihat amidasiat tak kau matlamat kau tamat mati berlepas Berluang ambil peluang. Kluang masa kau buang. Siapa berangan berangan apa berang. Dalam medan ku serang tanpa pedang Definisi untuk ego Mempentingkan diri Masa untuk kegembara uh, uh. Aku akan pergi Dengan hati yang membaras Semangat terjatuh ku kumpul semula Tak akan berhenti kerana malam dan Biasa pari Yang beliau ku bongkar Atas bawah ku selongkar Ku tididik kau sekatlah Jangan bilang ku yang cabar Sekarang banyak yang berhebut Semua mahu tepat kami Banggil kami revolusi uh -huh. Ku merais Ku kumpul semua Perlu ais Kami hidup and do Ku express Bukan still the oh. time Ini case Kami hidup and do uh -huh. Aku merais Ku kumpul semua Berdua kan we hear a battle rush coach fresh put the stare to tail in a cage can we get lain macam ni lain macam tu, gangguan yang missing kini oleh dia membih lain macam